בעזרת השם נדבח ספר ליקוטי תפילות, תפילת ט"ז, מיוסד על תורת ט"ז בלקוטי מורן. ריבון העולמים, אתה בראת אותנו ברצונך הטוב בעולם השפל הזה. וגזרת על נשמתנו שתרד מעולם העליון, מהיכל עד אמלכה, מקודשי קודשים, ותכנוס בגוף הגשמי בעולם הזה. וכוונתך הקדושה הייתה לטובתנו כדי שנזכה לדבק עצמנו בך בעולם השפל הזה. על כן בוודאי חובה עלינו להיות דבקים בך תמיד בלי הפסק רגע, ולעסוק בתורתך הקדושה יומם ולילה בלי שום הפסק וביטול כלל, כי היא חיינו ואורך ימינו, ואין לנו שום חיות כי אם כשאנחנו דבקים בך ובתורתך הקדושה. אבל מה נעשה אדוני אלינו כי אתה ידעת כי מחמת אחירת גשמיות גופנו, ומעוצם גלותנו בן העקום בעוונותינו הרבים, אי אפשר לנו עכשיו בשום אופן להיות תמיד דבוקים בכלל בתורתך הקדושה בשום הפסק, כמוטל עלינו, ובאחריה אנו מוכרחים לפעמים לבטל קצת מעט מדברי תורה מלשוטט בחוכמתך הקדושה. עוצם הבלבולים הבאים על המוח על ידי העננין דמכסיאן על עיינין, המתגברים עתה בתוקף גלותנו, מחמת זה ההכרח אפילו לצדיק האמיתי, שהתבטל לפעמים מדבקותו ומחכמתו העליונה, כדי לתת נייחה לעמוכין, שלא יתגברו הבלבולים חס ושלום לבלבל ולבטל לגמרי. ואנוכי עני בדעת הרש בחכמה, לא ידעתי נפשי איך להתנהג בעניין הלימוד והביטול איך לפלס דרכי, שהיה הביטול בעת ההכרח לבד במועדו ובזמנו, שלא להתבטל יותר מדי. ובכן באתי לפניך לבקש רחמים מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתזכני ותדריכני בדרך הנכון והאמת, ותשפיע עלי ממעון קדושתך, חוכמה, בינה ודעת, ותעזרני שאזכה לידע איך להתנהג בעניין זה בעניין ביטולה של תורה זו קיומה, ותדריכני ותלמדני באופן שאזכה להתנהג תמיד כרצונך הטוב, לעשות הכל יפה בעתו. לעסוק בתורה ותפילה ובמעשים טובים לשמך תמיד, יומם ולילה, בהתמדה גדולה ובזעזות גדולה. ואזכה לרבות בכל יום בעבודת ה' באמת, ותכונני לדעת מתי אני מוכרח לבטל קצת. ואזכה שלא יהיה לי שום ביטול כי אם בעת ההכרח לבד. ואפילו בעת שאני מוכרח להתבטל קצת מדברי תורה, תעזרני ותזכני שלא אתבטל חס ושלום לגמרי מכל וכל. רק תכונני דעה, בינה והשכל, ותשפיע עלי שכל מאיתך. שאוכל להיות דבוק בהלם אל השם מטבח ולתורה הקדושה אפילו בעת ביטולה של תורה. ויהיו מאירים עיני שכלי בעת הביטול על ידי הרשימו שנשאר מאור החוכמה של התורה הקדושה כשמש וכירח, לפעמים כשמש, כשאנו דבקים בחוכמה העליונה ובתורתך הקדושה, ולפעמים כירח, כשאנו מוכרחים להתבטל מן החוכמה ומעסק התורה. שאז יאירו עיניי כירח יקר הולך באופן שאזכה להידבק בך תמיד לעולם ועד. ותהיה בעזרי תמיד ותושעני לשוב אליך באמת בתשובה שלמה לפניך, ואזכה מעתה להידבק בך באמת כרצונך הטוב, ואזכה לבלות כל ימי בתורה ותפילה ובמעשים טובים, בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה, ביראה ובאהבה, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. עוזרני ברחמך רבים שלא אאבד מעתה שום שעה ושום רגע מימי חיי המועטים בחינם, כי מעט ימי. ואם לא עכשיו, ומתי? כי הלא אתה לקבל דין וחשבון מאיתנו על כל שעה ורגע מימי חיינו. עוזרני שאפילו בעת שאני מוכרח להתבטל מדברי התורה, שתזמין ליד איזה עסקים מעבודתך או רצונך, שאוכל על ידם לפקח את דעתי ולתת נייך למוחי. ואף על פי כן, נעסוק אז בדברים קדושים שהם רצונך באמת. חוס וחמול עלי ועוזרני מעתה להיות כרצונך הטוב תמיד באמת. ותעורר רחמך הרבים עלינו, תמהר ותכחיש לגאולנו, ותשלח לנו מהרה את משיחנו, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. ושניהם יתחברו ויחוללו יחד, ויכניעו וישפילו את כל השבעין עקום, וכל הסתרחד עפר, ויגלו חוכמתם בעולם, ויפוצו מעיינותיהם חוצה. ותמלא הארץ דעה לדעת את אדוני כמים לים מכסים. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. וישובו כל העמים על ידי חוכמתם של הטרין משיחין לעבודתך וליראתך. ויקוים מקרא שכתוב כי אז אהפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם אדוני ולעובדו שכם אחד. ותעביר ממשלת זדון מן הארץ ומלכות האישה מרע תעקהו ותשבר ותמגר ותכלם ותכניעם ותשפילם במהרה בימינו. ותבטל ותבאר כל העננים דמחסין על עינין. ואז נזכה להיות דבקים בכך ובתורתך הקדושה תמיד בלי שום הפסק וביטול כלל. ולא יהיה כוח לשום מונע ולשום מבלבל, לבלבל את דעתנו כלל, רק נזכה להיות דבקים בך תמיד, כל ימי חיינו, לעולמי עד ולנצח נצחים. ויקוים מקרא שכתוב, והיה אור הלבנה כרוח חמה במהרה בימינו, אמן.